Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah amma ndugu muslimu karibu tena katika kisima cha elimu kisima ambayo tumekuwa tukichota maji ya elimu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia mirathi hii tumekuwa tukiangazia katika halaka iliyopita Al fawaid ambazo zilikuwa nzuri nzuri katika mwisho ya vitabu waliyostafidi na elimu hii aliotuachia mtume sallallahu wa wasallam na leo tutamwangazia mwalimu wetu bora wa walimu aliokanyaga katika ardhi hii mbona asiwe yeye mwalimu bora na yeye anasema kuhusu nafsi yake buhittu mualliman wa muyassiran anasema nimetumulizwa kwa mwalimu na nimekuwa nimetumlizwa kuwa mwenye kufanya mambo mipesi. ndugu muislamu mbona sio ye ndio mwalimu bora na moja katika masahaba muawe bin hakam mtu kutoka badia anasema wa mara aytu min qabl wala min ba'd Afdhal, mualliman min rasulillah sallallahu na aliyotangulia na wala baada yake bora katika wenye kufundisha kumshinda mtume sallallahu alaihi wasallam Mbona sio yendo ndo mwalimu bora? Na anasema moja katika wana karafi ni anasema mtu ya masahaba waliosoma katika madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walitosha kuoni miujiza, walitosha ya kwamba hii ndio dalili kubwa ya ukweli wa utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu hambaye hakuwa anajua kusoma wala kuandika lakini alifika kwenye nyoyo kabla akili. Akatengeza jil na generation ambazo paka wakati huu sisi ni watuka, katika watu ambao tunastafid na elimu ya mtume kama huyu tume sallallahu alaihi wasallam mtume wetu sallallahu alaihi wasallam halikuwa umfamisha mdogo kabla mkubwa huingia kwenye nyoyo kabla akili huelewa mjinga kabla mwerevu humhuruamia asiyejua na humhimasisha aliyejua hii ndio ilikuwa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia zote akikuwa akiangalia muraati ya huyu ambaye anamfundisha ndugu Muislamu mpaka saa hii je wajua kwamba kuna mauniversity wanasoma maharat jinsi ya kufundisha kutokana na sira ya Mtume صلى الله عليه وسلم karibu karne karibu miaka mbili, takriban 1500 wanasoma ujuzi wa huu utume na vipi alikuwa akifundisha umma wake je ushyidi uliza katika uslub hii ambayo uslub ambao tutaangazia na tutatoa faida kutoka kwa ni kwamba ni moja katika asalib ambayo ama utasema njia ambayo wengi katika watu ambao wameingia katika social media katika YouTube katika nini wamekuwa kitumia hili kufanyia taruij kuihamasisha na kufanya watu wawe watapata wafuasi usulubu wenyewe ni kutumia adad ingia kwenye google ingia kwenye youtube utaandika namba kumi 10 ways Five ways Seven ways gia saba vitu viwili utapata ni vingi bali ni usulubu ambao ni yatashwiika kumshika mtu Tume sallallahu alaihi wasallam ndo alikuwa wa kwanza kutufundisha hivi. Alitufundisha baadhi ya vitu, alijua akili mambo gani uyapenda na vipi ambavyo kufikisha hii elimu na hii nuru ya utume kwa watu ambao ni wafuasi wake. Dugu Muislamu. Alaihi salatu wasallam kuna baadhi ya wakati amefundisha jambo moja ametuhamasisha kitu moja ukifanya utapata hili mambo mawili ukishikamana nayo utafaulu hama mambo mawili ni katika jahilia mambo matatu ni katika umfuata binadamu paka kaburini mambo manne ni alama za unafiki uislamu umejengwa katika misingi tano 6 7 hizi ni ada ya mtume sallallahu alaihi wasallam halikuwa akitumia kufundisha na insha Allah katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan tutakuwa ni mwenye kufuta hadithi moja la pili la tatu mpaka tutafika adadi ya kumi katika mambo salatu wasallam ambaye alikuwa akieleza kwamba ni mambo muhimu imani moja ama mawili mpaka mwisho tutafikia na tutakuwa tukiendelea na halaka yenyewe itakuwa ni uchambuzi katika kisima hii ya utume na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam tukitua faida katika ahadi ambazo imetaja vipengele ama adadi ya vipengele katika hizo hadithi na mpaka katika hadithi ya mwanzo wa sallallahu alayhi wasallam ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi